يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تطافه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نص واحدة وخلق منها زوجها وبز منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رفيبا يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصب الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وعاله وسلم wa sharral umur muhdatsatuha aina kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fid-dhalal masharal muslimin juma'at rahimani wa hal yang terpenting di dalam kehidupan ini adalah bagaimana seorang hamba Menegakkan peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang sejati. Ibadah yang merupakan sebenar-benar ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Kecuali untuk beribadah kepada aku. Negarakkan peribadatan ini merupakan misi dakwah para nabi dan para rasul. Wa laqad ba'atna bi kulli ummatin Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka beribadah agar supaya para rasul menyerukan kepada umatnya beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah tabut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji para nabi dan para rasul dengan sifat-sifat penghambaan, dengan sifat-sifat penghambaan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Karena itu di surah al anbiya Wakil Nulana Abidin dan mereka adalah para orang yang berhamba kepada kami. Allah menyebut Nabi Nuh A.S. Waskur, inhu kan abdan syukurah. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang bersyukur. Dan Allah menyebut Nabi Dawud A.S. Waskur, abdanah Dawud. Ingatlah hamba kami, Nabi Dawud. Kemudian beliau sebutkan, kemudian Allah sebutkan Nabi Sulaiman, وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابُ dan kami anugerahkan untuk Nabi Daud seorang putra yaitu Nabi Sulaiman. Beliau adalah sebaik-baik hamba dan beliau adalah orang yang selalu kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi ayyub waqur ibadana ayyub dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan waqur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. perhatikan Seluruh nabi tersebut hanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat yaitu sifat sebagai seorang hamba. Dan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutnya dengan predikat hamba di berbagai kedudukan penting. Tiga Al-Qur'an diturunkan Alhamdulillahilladzi anzal 'ala 'abdihi al-kitab. Segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan kepada hambanya nya Al-Kitab. Dan di perjalanan Al-Isra Subhanallah di atas ribabrihi mansuci Allah yang memperjalankan hamba nya dan di posisi Allah menampakkan kebenaran Al Quran menantang ya. Qul in kuntum firaybin nazzalna ala abdinah katakanlah kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan terhadap hamba kami beliau disebut sebagai seorang hamba di berbagai ayat. Dan Allah subhanahu wa taala perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa taala hingga hayat, hingga akhir hayat. Allahfirman wahabut Robbika hatta yafi'atil yakin beribadahlah engkau kepada Robbmu sampai kematian datang menjemputmu. Ia peribadatan kepada Allah ini adalah puncak yang dituntut dan dicari oleh setiap muslim yang menghendaki kebahagiaan. Peribatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah hakikat dari keberuntungan dan keberhasilan. Karena itu siapa yang mendapatkan lezatnya ibadah ini maka dia pasti akan mendapatkan keindahan surga Allah kelahdi kemudian hari dan sebelum ia masuk ke sorga di akhirat dia telah merasakan sorga di dunia dengan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah, "Wujila qurratu aini fi dan telah dijadikan penyejuk mataku itu adalah di dalam salat. Beliau anggap bahawa kesejukannya di kehidupan dunia adalah dengan melakukan solat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan solat ini Bagian dari ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia menjelaskan makna hadis ini Karena hadis ini Kadang seseorang Melakukan solat Tapi dia tidak merasakan nikmatnya Dan sejuknya solat tersebut Maka Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala Dia menjelaskan hadis ini Beliau Menyebut Bahwa ada enam perkara pokok yang hendaknya dihadirkan oleh seorang hamba. Dan enam hal ini adalah jenjang, enam jenjang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hendaknya dihadirkan saat seorang melakukan ibadah sholat. Dan enam kaedah yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Tidak terbatas di dalam masalah sholat saya. Tapi ini adalah kaedah pada segala ibadah yang ditegakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama bagi siapa yang ingin menegakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala harusnya dihadirkan di dalam dirinya kedudukan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia ikhlas dalam melakukan ibadah itu dia ikhlas dalam menegakkan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala bukan mengharapkan sanjungan manusia kerana Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima agama yang ikhlas. Ala lillahi ddinul khalis. Ingatlah bahawa agama yang khalis, yang murni itu hanya milik Allah. Dan Allah firman. Wa ma'umiru illa liya'budullaha mukhlisina lakuddin. Hunaka. Tidaklah mereka diperintah. Kecuali. Untuk mengikhlaskan Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya Sebagai orang-orang yang hunafah Condong kepada Tauhid Mengarah kepada Tauhid Dan meninggalkan segala sesuatu Yang selain Allah subhanahu wa ya. ta'ala Maka keikhlasan adalah hal yang dituntut Di dalam segala perkara Di dalam segala ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi itu adalah ibadah-ibadah yang agung, seperti dalam menuntut ilmu agama, seperti dalam berdakwah di jalan Allah, menyampaikan agama, seperti di dalam menegakkan simbol-simbol Allah Subhanahuwataala. Semakin banyak dari orang yang menyangka bahwa dirinya ingin berdakwah di jalan Allah atau ingin menegakkan agama, tetapi hakikatnya dia tidak berdakwah ke jalan Allah, tapi dia berdakwah menyuruh manusia kepada dirinya sendiri. Menyuruh manusia kepada kepentingannya Dan menyuruh manusia Kepada hal-hal yang membawa kemaslahatannya sendiri Kadang sebagian orang Ada masalah dengan orang lain Yang dibangun di atas Malaysia ini, Dia membuat kegiatan-kegiatan Yang dianggap dia meninggikan agama Allah Di dalamnya Padahal hakikatnya tidak tidaklah dia menolong Agama Allah dan tidak pula dia Membawa kebaikan untuk manusia Kerana itu harusnya keikhlasan Selalu dijaga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal dan di dalam ibadah itu dituntut keikhlasan ini menyertai seorang hamba di mana ia tatkala sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ia dia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan harus patuh terhadap segala hal yang dituntunkan dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini posisi yang pertama, jenjang yang pertama yang harusnya dihadirkan oleh seorang hamba pada setiap ibadahnya. Kemudian yang kedua, kategorial Bayim Rahimahullah dia menghadirkan majhaz al silk wal nusuh. Dia menghadirkan posisi kejujuran Jenjang kejujuran Dan jenjang nasihat ya. Nasihat itu Adalah seorang mengikhlaskan Sesuatu Pada hal yang Dia maksudkan ya. Dia bersungguh-sungguh di dalamnya Menegakkan segala hal Yang merupakan kebaikan sesuatu itu Ini yang dikatakan sebagai nasihat Ya Maka bentuk dari nasihat di dalam ibadah hendaknya ada kejujuran di dalam melakukan ibadah tersebut. Betul betul ia mencurahkan segala kekuatannya, ia mengerahkan segala perhatiannya di dalam menyempurnakan ibadah itu kepada Allah Subhanahu Wataala. Apakah itu di dalam solat? Dia punya kesungguhan. Bagaimana solat itu dia sempurnakan? Dari sisi rukun-rukunnya, kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Dan dia memperhatikan kehusukannya. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka ini adalah posisi kejujuran. Dan kejujuran itu pasti membawa kebaikan bagi seorang hamba. Allah berfirman. Kalau sadakullaha latana khairan lahum. Yang dikata mereka jujur kepada Allah. Iya. Bersungguh-sungguh di jalan Allah pasti itu yang paling baik untuk mereka. Dan di akhirat pula kejujuran selalu memberikan kebaikan. Hadayaumu yalfa'us shadiqina sidquhum lakum jannatun tajri min tahtiha al-anharu qalidin fiha abada. Itulah fawzul 'adzim. Ini adalah hari yang di mana kejujuran itu bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka sekali di dalamnya. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Karena itu hendaknya seorang hamba. Selalu menjaga kejujuran dan kesungguhan. Di dalam menegakkan ibadah kepada Allah SWT. Dari bentuk kejujurannya di dalam ibadah. Ia sangat cinta melakukan ibadah tersebut. Berbentuk kejujurannya di dalam ibadah. Ia selalu ingin menyempurnakan ibadah itu. Dari bentuk kejujurannya di dalam ibadah Ia ingin selalu mengulangi Dan mengulangi ibadah tersebut Maka hari ini kalau dihadirkan Di dalam diri seorang hamba Pada setiap ibadah yang dia lakukan Maka insyaAllah Itu adalah ibadah Yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Dari jenjang ibadah yang harusnya dihadirkan Adalah Kedudukan al-muta'aba Wa tiktidak orang harusirkan mencontoh dan mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam pada segala ibadah yang dia lakukan karena agama ini pelaksanaan dari ibadah tidak akan diterima kecuali kalau dibangun di atas tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyatakan man ahdatsa bi amrina hadza Malisamin fa huwa raddun. Siapa yang mengada adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka hal tersebut adalah hal yang tertolak. Dan di dalam riwayat yang lain, beliau menegaskan man amalan, laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Maka setiap ibadah harus dibangun di atas petunjuk dari Rasulullah SAW, karena agama kita ini adalah Wahyu dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah tuntunan yang disampaikan melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Bukanlah adat istiadat agama kita, dan bukan pula warisan leluhur dan nenek moyang, bukan pula inspirasi dan pemikiran manusia tetapi agama adalah wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itu kewajiban seorang muslim dan muslimah di dalam menegakkan ibadah hendaknya ibadah tersebut dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian yang keempat dari jenjang ibadah yang hendaknya dihadirkan dalam pelaksanaan setiap ibadah adalah kedudukan ikhlas Nabi s.a.w. ditanya oleh Jibril, "Wa mal Maka Nabi s.a.w. alaihi wasallam menjawab, "Anta abudallaha kaannaka tara, fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak." Ihtam itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu sedangkan akan melihatnya, ketahuilah bahawa Allah melihatmu. Di dalam hadis ini, Nabi s.a.w. Mengajarkan kepada seorang hamba jenjang yang tinggi Di dalam peribadatan Iaitu ya. dia di posisi Ihsan Dan posisi Ihsan ada dua tingkatan Tingkatan yang pertama dan ini yang paling tingginya Dia beribadah kepada Allah Seakan-akan dia melihat Allah Ia ya. Kerana rasa cinta Di dalam hatinya yang sangat besar kepada Allah Rasa takutnya kepada Allah Yang sangat dahsyat pengagungan dan pembesaran kepada Allah pengenalan dirinya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini menyebabkan ia sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sangat akrab ia di dalam melakukan ibadah itu melihat Allah Subhanahu wa taala dan ini jenjang yang paling tinggi kalau tidak mampu sampai ke jenjang ini maka Nabi bersabda a takun tarahu bainaka yaraka kalau kamu tidak mampu melihatnya tidak mampu seseorang akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ya. Seorang hamba di dalam menegakkan ibadah, dia merasa bahwa dirinya selalu diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kecil maupun yang besar dari perbuatannya kecuali Allah mengetahuinya. Allah melihatnya. Tidak ada ucapan yang dia rapatkan yang dia zaharkan, maupun dia bisikkan di dalam dadanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Maka Dibangun di atas kedudukan ihsan ini. Seorang hamba akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu maal muhsinin. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan tersebut. Iya. Kemudian jenjang yang kelima. Dari... Jenjang peribadatan yang hendaknya dihadirkan oleh seorang Muslim adalah kedudukan alminnah. Kedudukan dia merasa bahawa di dalam setiap ibadah yang dia tegakkan, itu semuanya semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepadanya jalan-jalan ibadah tersebut, memperlihatkan kepadanya apa yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Yamunnu 'alaika naslamu, kul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'ala may yasha." Ya Mereka merasa bahawa ya, Dengan sebab engkau lah Mereka mendapat ni'mat keislaman Maka katakanlah Jangan kalian menganggap bahwa Minda itu ni'mat itu kerana aku Tetapi Allah lah yang memberi nikmat Kepada siapa yang Allah kehendaki Allah yang memberi ni'matnya kepada siapa Yang Allah kehendaki Dan ini dari Jenjang ibadah sangat agung manfaatnya Apabila dihadirkan dalam setiap ibadah Setelah dia melakukan ibadah tersebut dia merasa bahwa dirinya sebenarnya Tidak memiliki apapun ya. Tidak ada daya dan kekuatan baginya Kecuali datangnya hanya Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang disedekahkan Apapun yang diserahkan Apapun yang dia korbankan, Itu semuanya hakikatnya anugerah dan pemberian Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dari kemampuannya Bukan pula dari kekuatannya Bukan pula dari kepandaiannya, Dan bukan pula dari keutamaan Semata berasal dari dirinya Tapi itu adalah keutamaan Semasa berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan jenjang ibadah ini Apabila dihadirkan Ini adalah hal yang sangat mengagumkan Dan mengindahkan Makna dari ibadah tersebut Kemudian yang, kenal, yang terakhir Yang disebut oleh bin Al-Qayyim dari jenjang ibadah Yang hendaknya dihadirkan Pada saat melaksanakan ibadah solat Dan kita katakan ini berlaku untuk seluruh ibadah yang lainnya yaitu Seorang hamba Menghadirkan bahwa dia Selalu kurang di dalam melaksanakan ibadah. Ya. Selalu kurang di dalam melakukan ibadah. Sebab apapun ibadah yang dia kerjakan, ya. pasti ada kekurangan yang menyertainya sebagai seorang manusia yang penuh dengan kekurangan. Maka perasaan pada dirinya bahawa dia penuh dengan kekurangan banyak melakukan kekeliruan dan kesalahan ini akan menyebabkan ia lebih terpacu dan lebih tercambuk lagi untuk menegakkan ibadah dan melakukan ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa maka menghadirkan posisi at tafsir ya Masyhad at tafsir Dia merasa bahawa dirinya selalu kurang di dalam melakukan ibadah. Ini akan menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagian orang yang kadang kalau dia melakukan sebuah ibadah. Dia merasa dirinya sudah sangat berjasa. Dia merasa dirinya bahwa sudah berbuat sesuatu untuk Islam dan kaum muslimin. Dia merasa bahwa dirinya... Sudah melakukan hal yang mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal ibadahnya tersebut belum tentu Hal itu dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kerana mungkin adanya faktor keikhlasan yang tidak yang yang berkurang Atau hilang dari seorang hamba Ataupun ada faktor-faktor yang lainnya Menyebabkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini diantara jenjang-jenjang peribadatan Yang seharusnya dihadirkan oleh seorang hamba Saat dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih predikat yang agung ini sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua tertolak kepada orang yang diperintah di dalam firman-Nya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu apulumatasmaul wa astauzirullah li walakum wa lisairil muslimina min kulli damb innahu huwal ghafurur rahim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 kau Muslimin jemaah Jumaat rahimani wa rahimahum Allah. Dalam hadis Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Abu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ka "Kau di dunia tak nta zuriat atau abdul sabil. Jadi langkau di dunia seakan-akan langkau adalah orang yang asing atau seorang pengelana yang sekadar berlalu saja. Ia, eh, inilah kehidupan kita di atas muka bumi ini dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Karena itu Allah mengingatkan wattaqu yau-man turja'una feehi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa di hari itu, yaitu pada hari kiamat. Dan pada waktu itu setiap jiwa akan mendapatkan pembalasannya secara sempurna dan mereka tidak akan jomblo ini. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya selalu kita selalu kita hadirkan di dalam diri kita untuk selalu menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperindah dan mempercantik ibadah tersebut. Dan hendaknya kita selalu introspeksi terhadap setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Sejauh mana ucapan dan perbuatan ini kita telah tetapkan bahawa itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahuwataala atau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahuwataala. Kalau tidak pada hari kiamat ada perhitungan yang harus kita jalani. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Lazulu kada ma'abdi niyom al kiamat hatta yusallan arba' tidak akan bergerak." dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab empat pertanyaan. Yang pertama adalah an umrihi fima'na tentang umurnya di mana dihadiskan. Kemudian yang kedua wa an syababihi fima abla. usia mudanya di mana diusangkan. Dan pertanyaan yang ketiga wa an malihi min ayna tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan ke mana dia belanjakan. Kemudian yang pertanyaan yang keempat an ilmihi fima amil bih tentang ilmunya bagaimana dia beramal tentang ilmu tersebut kehidupan ini adalah kesempatan dan kesempatan itu hanya berlaku sekali saja sepanjang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan untuk kita kesempatan di kehidupan dunia ini kita masih diberi umur. Bisa bernafas dengannya. Maka hendaknya kita mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan kita bawa kelak di kemudian hari. Setelah kita menghadapi pertanyaan para malaikat di alam kubur. Dan ketika kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala di pada mahsyar kelak. Semua hari ini adalah hal yang hendaknya kita renungkan dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi. Wa maa khalaqatul jinn wal ins illa li'abudun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan selalu memperbaiki keadaan diri kita dan semoga Allah Subhanahu Wataala selalu menunjuki kepada kita semua jalan-jalan memurnikan ibadah kepada Dia, hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dan kepada surganya dan semoga Allah Subhanahu Wataala menjauhkan kita semua dari segala dosa dan maksiat dan segala hal yang bisa من يبكى لتنية مركان الله سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو جواد وهو كريم سبحانه الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشتغفرك وأتبه إليك سبحانه ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين